Пішов Кирило Тур, похилившись у своїй відлозі з горбом, ніхто б не пізнав тепер його молодецької ходи, ні високого стану. Так собі, наче горбатий дід, уже надворі стемніло. Ось добирається він до Сомкової глибки. Зараз у надвірних дверей стоїть козак із ратищем, наставив супротив Кирила Тура ратище. Геть. А се що? каже йому потиху Кирило Тур, показуючи на руці перстень. Скоро вздрів сторож гетьманський знак, зараз і одчинив двері. За тими дверима ще двері, і знов коло дверей козак. Каганчик стоїть у стіні на віконці. І той пропустив мовчки, як побачив перстень, за тими дверима ще треті двері. І третій козак при дверях сторожем узяв Кирило Тур у його каганчик і ключ од глибки. Іди, каже, до свого товариша, я буду сповідати в'язня, так, може, таке почуєш, що лучше б тобі на сей час позакладало. А той йому та то я й сам рад звідси заздалегідь убратися. Знаю добре. «На яку прийшов ти сповідь?» «Ну, коли знаєш, то й лучше», – каже Запорожець. «Гляди ж, не вход сюди до самого ранку. Він після сповіді засне». «Засне після твоєї сповіді всякий», – бурчав, зачиняючи двері сторож. «Він же виходить в одні двері, а Кирило Тур входить у другі». Увійшов і зараз запер двері. Гляне, посвічуючи поглибці каганцем, аж у кутку сидить на голому ослоні Сомко одним залізом за поперек його взято і до стіни ланцюгом приковано, а другі кайдани на ногах замкнуті. У старій подраній сірячині без пояса і без сап'янців. Усе харцезяки поздирали, як узяли, до в'язнення. Тільки вишиваної сріблом да золотом сорочки посовістились і знімати. Вишивала ту сорочку небога Леся. І по ковніру, і по пазусі, і по ляхівках широких рукавів Повиписувала голубонька сріблом, золотом і блакитним шовком усякі квітки й мережки. А Череваниха подарувала її безталанному гетьманові на пам'ятку гостювання в хмарищі. Так оця тільки сорочка зо всього багатства йому осталось. І чудно й жалісно було б усякому дивитись, як вона у тій мізерній глибці з-під старої сірячини на гетьманові сіяла. Постановив Кирило Тур на вікні Каганчик, а сам зблизився до понурого в'язня. Той дивиться на його мовчки. Достав запорожець із-за халяви ножаку і показує Сомкові. Той і звів до неба очі, охрестивсь. «Що ж, — каже, — роби, що тобі сказано робити?» А Кирило Тур — сипким, гугнивим голосом. «І баж тобі не страшно вмирати?» «Може мені, — каже Сомко, — і страшно було, якби не було написано... Не вбойтесь от убиваючих тіло, душі же не могущих убити. А Тур каже, та все, ти так мізкуєш, поки не почуєш заліза за шкурою? Ось келиш я трошки різону по грудині. Га утробо. крикне тоді Сомко. Невже тобі мало моєї крові? Ти ще хочеш навтішатись моїми муками? Бачу по твоєму голосу, що ти, як паскудний черв'як, живучи під землею, звик іссати кров християнську. Так упивайся ж гадино у моє тіло. Не почуєш ти, пакосний, як сомко стогне?